у полідні, трудяще замість того, щоб мобілізовуватися і одностайно схвалювати рішення партії, лиш те і роблять, що обговорюють качурове прізвище. Кря-кря, а не інструктор. Міг би вибрати прізвище, хоч би Михайленко. Це ж близько до імені батька. Чи взяти жінчини? І взагалі, відділ щура чи топак Васильчука ніхрена не робить. А я те все слухаю, і такий мене жаль до себе бере баба Орисю. Такий жаль, бо я ще ж молодий, ще при силі. Асидонія, зігнувшись удвоє, миє коридор. І я бачу велику родимку у неї під коліном. Ах, попритискав її не раз по столах у своїм кабінеті. Але це зовсім не те, бо за стіною бемкає телефон, а в коридорі і ржуть свої і розказують про недільне полювання у Шепоті, коли замість кабана мало не застрелили тамтешнього секретаря райкому, коли б він не вискочив у Бука. А тоді вже і Сидоні не хочеться на тиждень наперед, як згадає, що завтра-післязавтра на бюро, витиратимуть ноги об тебе через отого впертого піїта, що не хоче публічно відмовитися від свого батька-священника. І маєш і ти його вмовляти. А він знову безконечно куритиме, кашляючи, і допитуватиметься, а ви б відмовилися від свого. А тут ще дружина з легкою звісткою. Те, що в селі потай похрестила меншого сина. Такі ж такі речі відбувалися потай. Ти вже сам їдеш у те село, начебто з перевіркою, а насправді на розбори з тещею, і мого речування з пан отцем, щоб у список доройкому не вніс твоє прізвище. А Господи, Боже милосердний, що за час був дурний, і я його робив своїми руками. І від безсилля й жалю до себе нап'єсся у котрогось довіреного секретаря парткому. Та так і заночуєш у нього в кабінеті. А на ранок напишеш доповідну, як високопоставлена на його заводі контрпропагандистська робота. Зате влітку чкорнеш у Німеччину чи Болгарію керівником туристичної групи, і хоч пару днів матимеш волю з котроюсь добропорядною молодичкою, за якою не здогадається ретельно стежити штатний сексот групи. Але ж також... Тиждень упрошуєш її дати, а тиждень колишеш гостинцями і презентами, аби десь не ляпнуло чи якогось дурного листа згодом тобі додому не написала, розчулена. І знов гаруєш, як проклятий, у три погибелі зігнутий, перед кожним трохи вищим за тебе. І не смієш нічого оскаржити, бо черга на розширення підходить, бо синові в університет треба, Бо жінка шубу замовила. О, якби хто був годен зсередини сфотографувати всіх нас, таких як я, сокбенних, то вийшла б піраміда з висоту Хеопсової. Але вона була би збудована з живих і не дурних, але в покорених і затерплих людей. Може ви, бабу Рисю, того й не розумієте, що я зараз несу. Але прости мені, Боже то такий дурдом був для нормальної людини. Ми дурні тішилися, коли нам до рук під великим секретом потрапляв якийсь модерний шедевр у стилі абсурду. Але ніхто не здогадувався зробити елементарне, взяти в руки перо і з самого себе списати цей абсурд. Чи потік свідомостей, чи, власне, своєї несвідомостей. Хоч би в шухляду був, хто написав. Тепер би ходив героєм, увінченим преміями і тавром стратника. І всі ці кавки відпочивали би ще довго. Та що там говорити? Пам'ятаєте бабу Орисю Ніщука? Його вигнали з партії за пиятику. А він тепер мало не дисидент, що був укорінений в обкомівські структури. А Загороднюк? Той, що за атеїстичну роботу відповідав усе життя. Свою газету, зауважте, обов'язково незалежну, першим в області освятив руками священника, який приносив йому списки на обвінчених комсомольців. Ще й телевізію прикликав оте богохульство знімати. І що? А нічого. Той, що отримував догану за доганою за слабку антирелігійну пропаганду у своєму відомстві, прислав найкращу групу операторів для зйомки. Охо-хо-хо, баба Орисю, коли б ви знали те, чого не знаєте, а може й добре, що не знаєте, бо заслабли б на голову від того і серце не позбирали б докупи. Ай Бог милує, скільки він їй понарозказував у той день, звідчаючи, з довіри. Хай Бог милує. І чи могла вона подумати, що все оте проходило попри її очі? Та ж не сліпа була, але звідки їй було знати? І хто давав знати? Зарплату платили, пайок давали. Навіть машина часом возила, начальницькі пляшки здавати на склотару і капусту квасити на дачі. Хіба їй було до того, щоб придивлятися? За не знаю не б'ють і не карають. Наседонія все знала. А бач, не помогло навіть тискання на начальницьких столах ані родинка під коліном. Та хіба могла собі уявити баба Орися щось подібне у тих стінах? Ну хай там сеча у пляшках, ну хай блювотиня по кутках туалетів. Але о таку пустоту та живому чоловікові? А не помогло. Та через що? Через язик, певно. А через що інакше? Вона уявила, як умовляли того нещасного поета відмовитися від свого батька, і Морозий шов їй по шкірі. «Навіщо? Та ж батько був із свічкою у руці, не з гвером?» «Ну, ті, що були з гверами, то вона розуміє. Воно у селі їхньому скільки народу вибили, а по криницях скільки потопили». Ну, правда, тепер кажуть, що хто то насправді робив. Один Бог знає і засекречені документи. Ну, може і так. Але ж і їх із гверами не витко ніде. А начальство казало – є. Чи справді де були? Ли ж баба Орися не знала, чи то начальство привиджувалося після розсолу. Але де ж привиджувалося, коли час від часу по телевізору і в газетах казали про публічні суди, що через них небезпека для життя громадян існувала. Чи то вони були людоловами чи що? Вона колись книжку ту читала про людоловів. Усе могло бути. Могло бути і таке, що вони коріння добре пустили. І начальство про те знало краще, ніж люди. Ну, певно, що коріння було глибоке, до деби були взяли так скоро оті три зуби, коли революція йшла під стінами обкому. Але ж бач, як воно виходить. У тих був порядок, і пайки, а про бабу Орисю не дуже думали, хоч вона на них робила, як колись нагершка, коли в дитинстві кругло посиротіла. А ці, бачте, хоч із криївок, навіть її начальник казав, що тепер влада Бандерівська, що тепер командують ті, хто по бункерах ховався, а про бабу подбали і про її самотні дні подумали. Матимемо приємність бачити вас, Орисю Михайлівну. Та хто й коли в житті ще назвав її Орисею Михайлівною? тож розрив серця, а не гарант. А коли б не колишній її начальник, то звідки б дізнався той президент гаранту про бабу? О ні, даремно вона тримала гнів на нього, бо ж тепер завдяки начальниковому синові зажила і баба. Син працює в страховій фірмі, і тепер може дбати про тих, хто сам про себе не годен. Гарант – це вам не гострах. Там був страх, а тут гарантія. Там бабині гроші по 5 рублів з кожної зарплати щомісячно згоріли, а тут нате вам щомісяця проценти». Боже, що за гарячка була під тими стінами, коли баба Орися принесла свій ваучер у траст компанії «Гарант» і останню свою пенсію? До копійки, а чи пак до купончика. Але що то є у цій молодій та розумні та гречні? Орисю Михайлівну та Орисю Михайлівну, отут, будь ласка, поставте підпис. А це, будь ласка, ваш поліс. А через місяць, будь ласка, приходьте за своїми тридцятьма процентами. Та поки той місяць настане, прийшла баба додому і за голову взялася. Хай Бог милує, що ж це вона наробила? За що вона завтра пів хліба купить? А як закінчиться картопелька і крупа? А як гарячу воду подадуть? А за газ підвищать? Ясна річ, то лиш сусіди, вороги лихії. А колишні начальники бувають і добрі. Прийшов до неї знову її начальник і приніс спасіння. Товар, дав бабі Орисі Мальборо. Господи, хай Бог милує, мало язик не поломила, поки навчилася казати. Ну, президента це теперішнього. І ЛМ це. Колишнього Макаровича, що й за ним мила підлоги його ще обкомівського кабінету. І гумової жуйки, і шоколадок. Оце каже: сідайте, бабо, прямо собі під хатою на стільчик, кладіть перед себе товар і чекайте покупця. Другу роботу не робите, то й сидіть собі тихенько. А це вам ціни. А що продасте дорожче, то ваше. Сіла баба спершу в себе в хаті, розклала на столі ту немислиму красоту і зажурилася. А що, як обкрадуть? А міліція? Та це ж спекуляція. Радіо казало, що за 10 кілограмів пшениці загримів чоловік у тюрму. А може, то був чесний чоловік, але не мав що курям дати? А може, та пшеничка валялася під ногами? ох ох ох, -ох, -ох. Добре, що проїзд для баби безплатний. То й поїхала вона із сумкою у новий мікрорайон, де таких торбарів менше. А то посиділа кілька день у самісінькому центрі. А там, куди не покрути головою, все кишить такими, як баба. Ні пройти, ні проїхати. А міліція гонить їх, як скажених псів. А баби плачуть, мало руки не цілують. О, ні... У центрі заробітки їй не світили. А на околиці гайба було нічого. На хліб і молоко ставало. І понесла баба на радощах і другу свою пенсію до гаранта. Хай Бог милує, хто міг подумати колись, що таке життя настане, цікаве і вільне. Можеш, відкривай собі фірму. Хочеш, робись куркулем. Приватизовуй і продавай хату. Укладай свій ваучер у завод, їдь за кордон, ставай на базарі, відкривай свій готель, або дай бордель, магазин. А скількох вона по тих магазинах надивилася своїх колишніх начальників? Ха, вона вже грішним ділом думала, що всі вони колись лиш на продавців і вчилися. Магазин на магазині, та все вони знайомі. Чи поспродувалися, чи вкрали що, бо де ж ті гроші взяли? Вони ж, як і баба, лише на зарплату та премію робили. Хто його знає? Баба би й три роки не розібралася з тими назвами і ваучерами, коли б не добрий її начальник. Ну, жаль, що товар уже не приносить. Каже, син перейшов на оптову торгівлю. А вона ж уже усе розкусила. Що до чого у тій вуличній торгівлі? Коли і о якій порі треба стати? І на якому перехресті? І чим покупця принадити? Ну то мусить баба Орися сидіти тепер у хаті і слухати радіо, коли скажуть іти за процентами». Але ж баба не така вже і проста. Ну хіба розумними можуть бути лише ці? Молоді та гречні. Вони бідаки працюють, аж голова їм певно сохне у тому гаранті. Це ж вулицю не годин перейти, стільки народу оббиває там стіни за своїми процентами щодень. А їже ж треба десь брати оті проценти. То вона буде отак сидіти і чекати? Літо ж на дворі. І баба Горися пішла у нічийний міський сад на околиці. А так? Багатство несказанне, черешня чорна, яблучка райські, горіхи волоські. Черешню чорну під роддом. Хай швидше жінкам гоїться. Ого, з рук видирали. Горіхи у молодій шкаралупі в загуд пункт на варення. Яблучка райські на базар. І пішла-поїхала третя бабина пенсія у гарант до купончика. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хай Бог милує, що то є самотня старість. Коли б здоров'я, біди б не було. А так стоїть баба Орися перед дзеркалом і шкодує, що вже стара і сила, і волос уже ріденький. От коли б років з десять вернути, та вона б для гаранту не пошкодувала своєї довгезної натуральної коси. Учора передавали, що скуповують волос, не коротший, як 30 сантиметрів, молодий і лискучий. 200 доларів. Тоді б вона цілий метр коси була би віддала. Де грошей на похорон стало би. І на поминки. Сусідчина Ада сказала, що зробить помінки і в дев'ять, і в сорок днів, і в рік. Нотаря приводила. Баба розписалася, що передається на Аду цілком, і квартиру заповідає після смерті, аби лише поминки зробила. Ада хотіла, щоб подарувати їй хату, бо то все одно, що дарувати, що заповідати. А то не є все одно. Хвала колишньому її начальникові. Відрадив. Ще й насварив. Чому з ним не порадилася? Може б його діти були заопікувалися бабою? А дарувати ні за що. Бо Ада у той же день має право вигнати її з трьох метрів. А так мусить чекати бабиної смерти. Хай Бог милує, як усе звалилося на її голову. Ну, щоб оце хтось хотів і чекав її смерти А з другого боку Ну, умре Заберуть тих три на три метри до держави І ніхто спасибі не скаже І добрим словом не згадає А вона мозолями на руках і на душі ці стіни заробляла То, може, хоч адені діти колись дадуть за упокій її душі Бо хто ще згадає бабу Орисю в цілім білім світі, коли ні тата, ні мами, ні сестри, ні брата не знала вона ніколи? Охо-хо-хо-хо-хо-хо! В які чорні часи упали раптово і негадано на щасливу бабину голову. Але ж коли б то знаття, що щастя триває мало, Її колишній начальник перестав до неї приходити. Радіо не казало іти за процентами. Райські яблучка скінчилися в усіх нічийних садах. І бабі знову зостався лише телевізор. Але не мала вже тої радости ні від Рози, ні від Санта-Барбари, бо радіо мовчало. Ні, радіо теленіло про все на світі, лише не про проценти і баба пішла до гаранту. Двері гаранту були замкнені. Перед дверима ходив німий і глухий міліціонер. До будинку, збитими у дощ овечками, тулилися зажурені баби з дідами. На віконечку, де колись відраховували проценти, висіло два оголошення. Перше, до баби Орисі дійшло відразу – «ревізія». Друге, вона читала довго і кілька разів, бо було воно якесь чудне, страшне і довге. Баба знала, що коли люди не хочуть казати правду, а правда завжди коротка, тоді вони починають добирати багато-багато якихось незрозумілих слів. Може, вона думає занадто прискіпливо, збентежена відсутністю процентів. Але найперші слова в другому оголошенні, у куточку справа, великі, жирні, наче мали ось ось зарухатися, подіяли так, що бідна баба Орися вхопилася за серце. Пам'ятай про смерть. Та що це за прокляття, переслідує вчора ще щасливу бабу. Та наче всі змовилися про її смерть. Вона відказала Аді хату, а виходить, дала шанс чекати своєї ж таки смерти. А до чого тут смерть? Вона ж прийшла дізнатися про свої проценти. Невже й оцих усих сивих, лисих, мершавих, що обтуляють стіни гаранту, теж попереджають про смерть? Бо ось чорним по білому пише «Між акціонерним товариством Лета» та страховою компанією «Гарант» укладено домовленість про передачу частини зобов'язань по страхових полісах. У першу чергу це стосується всіх бажаючих щесла числа пенсіонерів, інвалідів та інших малозабезпечених верств населення. Клієнти СК «Гарант», що мають поліс на загальну суму більше 10 мільйонів карбованців, можуть укласти договір на виконання ритуальних послуг з АТ «Лета». Клієнти, що мають поліс на загальну суму менше 10 мільйонів, можуть укласти договір на виконання ритуальних послуг за умови доплати. Хай Бог милує. Вона нічого не розуміє. Про що це? Що це за страшне таке слово «лета»? Що таке ритуальні послуги? Так лиш говорять про смерть? Ну, певно, що про смерть. А чого б їм писати «пам'ятай про смерть»? Це ж до неї звертається «лета». Вона ж теж із числа пенсіонерів і малозабезпечених. І вона має полі менше 10 мільйонів і вона мусить ще щось доплачувати за свою смерть? Але чекай, бабо, сказала сама собі, трохи відійшовши. Паніка – поганий порадник. А ти, бабо, ніколи не панікувала. Вона переписала друге оголошення і подалася до Сільви, що після обкому стала директоркою бібліотеки. Сільво, ти все на світі знаєш. Сказала крізь сльози їй баба Орися. Ну, розкажи мені, що це означає. Розтолкуй мені кожне слово, бо я, дурне, нічого не розумію. Сільва дивилася на бабу довго і печально, поки нарешті показала у книжці потрібну сторінку. І баба Орися, оглушена власною кров'ю і пульсом, дивилася на чорні літери, що скакали перед очима, не розуміючи їхнього змісту. Вона не мала інститутів і університетів. Вона тримала в руках лише швабру. Але вона не була дурною, вечорами читала книжки, бо що було більше робити? А тепер блудить очима по буквах і негодна здокупити їх у слова. Лета – це ріка Ваїді. Коли померлий пив воду з лети, його душа забувала все, що пережила і бачила на землі. Звідси постав вислів «канути в лету», тобто «піти в небуття», «зникнути назавжди». «Та чекайте, люди, добрі!» – мала не голосила баба Орися. «Та що ж це таке робиться на неправедному світі? Що робиться? Гарант запрошує її в лету?» Їй пропонують із власної волі канути в лету, піти в небуття А ще може мотузку чи отруту дасте на додачу Боже мій милосердний, та ж звірі, люті звірі і ті мають серце А тут без жалости й страху і перед людьми, і перед Богом Та чи ви не думаєте ніколи вмирати? Чи ви вічно жити збираєтеся? Та це ж отак з власної волі у небуття, та ще й доплатіть, будь ласка. А де ж обіцяні вами проценти? Де її кривава пенсійка, з якої вона годується так, щоби лише не вмерти, і тягне нещасливі дні свої, як кота за хвіст? Вона не знає, як дійшла додому після бібліотеки, після намарних пошуків начальникового сина в гарантії який чомусь тепер мешкав уже в Берліні, після зойків і плачів таких же розчавлених і знищених, що грозилися побити вікна і перекрити рух. Дехто кричав про самогубство, інші вимагали прокурора, треті писали листа президентові, четверті збирали делегацію до депутата, п'ять розбивали намет для голодування. Однак у баби... На завтра застувалася остання надія піти за вказаною адресою в лету і все з'ясувати самій. До завтра була ще вся ніч, і добрий ранок. Та ранок виявився недобрим. Вранці радіо передало, що контрольно ревізійними органами. За наслідками ґрунтовної перевірки страхової компанії «Гарант» встановлено суттєві порушення фінансової дисципліни і ознаки шахрайства довірливих клієнтів, основну масу яких становлять пенсіонери. А коментар прокурора був ще лаконічнішим. На рахунки «Гаранту» накладено арешт. Ані дивіденди, ані основні уклади не видаватимуться нікому. В перспективі, очевидно, компанія буде визнана банкрутом. Отже, сподіватися на повернення коштів мало ймовірно. А всі дії клієнтів, спрямовані на порушення громадського спокою в місті, блокування міського руху і таке інше, розцінюватимуться як протиправні з усіма наслідками після цього. «Божечку праведний!» Та оце ж за такий обман ще й каталашкою пригрожують. Баба Орися ішла долети і чула, як у ній горіло все нутро. Отут, отут, у найлюднішому місці, лягти під колеса і не встати. Умерти. О, ні. Це вона собі хоче смерти, коли її смерти чекає і Ада, і Лета. Ось в очі кажуть, що навіть коли б із гаранту забрати всі бабині гроші, їх на похорон вистачить за умови, що смерть настане до трьох місяців з моменту укладення угоди. Коли ж не настане, то потрібно доплачувати. Чим? Піском? Христе Боже. «Діво Марія Причиста, тринадцять великомучеників, і ти, баба Орисе, вам нікому не розірвалося серце від такої обиди нароги? «Угоду! Угоду на смерть вимагає від неї Лета. То як їй закликати смерть до трьох місяців? Аби тебе поховали без доплати, але з твоїми процентами. Кіньми привезти? Чи файтоном?» чи мерседесом з телевізора. Бабі здалося, що їй помутився розум. Тісні коридори лети вже служили перед покоєм цвинтаря. Сліпі, криві, без руки, без ноги, з паличками на милицях, побіт руки сусідів, в інвалідних візочках. Ці люди, клієнти гаранту, чекали на огоду про власну смерть. Вони зобов'язані були або вмерти до трьох місяців, або жити вічно. Інакше їхні